كما أمر وأصليه وسلم على أشرح الأنبياء والمسلمين بنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحدا لعقدة من اللساني يفقه قولي وبعد الله عني الوسط يا نيز كل شيء الله عني Sve živo obuhvata. Obuhvata je ono što nije živo. Obuhvata ono što mi vidimo ono što ne vidimo. A posebna Allahova milost se pokazuje i odlikuje prema vjedniku prema Allahom, rub, prema muslimaan, prema svakome koji je rekao La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, iskrena Allah radi. Nešto ćemo večeras progovoriti o momentima ili etapama čišćenja vjernika od grijeha. Vidjet ćemo da shodno onome što nam je došlo u objavi, vidjet da se vjernik čisti na ome dunjalku kroz tri stvari. A također čisti se od grijeha kako bi došao pred Allahadžom mešanohu čist. Kako bi došao na sudnjemu danu Allah zadovolja sa Također u kaboru se čisti sa tri stvari. I na sudnjemu danu se čisti sa tri stvari, što znači devet stvari ukupno i deseta etapa, deseta stvar koja čisti vjernika od grijeha koja sve to kruniše. Na kraju, kako bi vjernik ušao džernet, a nema na sebi niti jednog grija? Pa da ponekada musibet, ponekada ono što na prvi prvu pomisao, na prvi izgled je kazna, je musibet. Ali vidjet ćemo da Allah subhanahu wa ta'ala je pripremio baš u tome jedno od stvari koja će očistiti vjernika kako bi došao i prošao ovaj život, prošao berzah doša na sudni dan, a nema na sebi grija. Jer kao što je poznato u Kur'anu, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže kad afleha men te zeka, uspjeće onaj koji se očisti o kad khabe men te saha da će propasti i ne uspije doživjeti svaki onaj koji svoju dušu uprlja sa grijesima. Znači da je vrlo bitno znati te etape čišćenja, kao što smo rekli, kroz Dunjavog i kroz život kroz Dunjavog, kroz Kabur i Borovak u Kaburu i kroz Sudnji dan sve dođenjaka. Prva etapa čišćenja vjernika i ono što on kod sebe stalno obnavlja jeste Teuban. Allah kaže, a'uhu billahi minna sh šeitanu rođim, jajuha l-lazina amanu tuubu ila Allahi tawbetan masuha. O vjernici Allahu se pokajte istinskom tawbom, tawbom masuhum. Mi se nećemo mnogo sad zadržavati u detaljima svakog od ovog čišina. Prilike neka su poznata, više neka manje. Međutim, hoćemo da sad zaokružimo tih deset činjenica, deset stvari, deset momenata kroz koja vjernik kada prođe, inša Allahu ta'ala, bit će čisto od grija. Poput odjeće koja se stavi u veš mašinu, pa prvo opranje, pa drugo opranje, pa treće opranje. E, zamislite sad ovi deset stvari, kako utječe na vjernika i kako Allah subhanahu wa ta ta'ala želi hajr vjerniku, želi da se on nekazni želi da dođe na sudnjemu danu, a da položi račun onako kako bi on sam volio da položi. Bez kazne, bez polaganja računa, bez eh, zadržavanja pred dženevskim vratima tako da. Što znači da teuba pokajanja Allahu Đalešanuhu je jedna ili prva etapa čišćena vjernika od njegovih griha. I svaki vjernik treba stanom da čini taubu Allahu Tebava Kavitana. Za ono što učini od loših dijela. Odmah ću preći na drugu. Druga jeste musibeti. A svako od nas zna, zna šta su musibeti i o tome smo još prije govorili. Musibeti su ti koji Vjernik učiste grije. Svaki musivet koji vjernika zadesi, očisti mu jedan dio grijeha ili sve grije koje ima kod se. Tako da se vjernik stalo kroz život, kroz musivet, ovo je sve sad govorno, kroz dunjavuk, kroz boravak tvoj od početka, od rađanja, pa do smrti. Allah s.a. ti je dao eđel na ovome svijetu i kroz taj tvoj život Saki, svaki musivet na vjernika pozitivno djeluje svaki koji na koji on Allahu zahvali pozitivno djeluje na njega tako što ga čisti čisti od grija treći moment i treći čistač vjernika na ovome svijetu jesu dobra djela Allah subhanahu wa ta'ala kaže innel hasenat yudhibna seji'at dobra djela poništavaju loša djela ne samo da dobra djela će biti upisana kao dobra i da će kao takva ostati nego dobra djela će biti upisana i stavljena uz Allahovu pomoć ako budu usklađena sa Kur'anom i Sunnetom i ako budu usklačena sa iskrenošću vijednika, da je radi Allaha uradio to dobro djelo, bit će mu upisano kao dobro djelo, a druga stvar, bit će to djelo uzrokom brisanja njegovih grija. To je što se tiče, ukratko, ukratko, brisanja loših dijela tokom života. A ovdje ćemo sada navesti, navesti jedan zanimljiv hadis. Kako dobra dijela utiču pozitivno na vjernika i nakon njegove smrti. I kako onaj koji je obavljao namaz, koji je postao mjesec Ramazana, koji je dao zekat, on će shodno svojim dobrim djelima biti zaštićen od azava u kaburu jer će ta dobra dijela jer će ta dobra dijela biti dokaz to jeste biti štit njemuna u, kaburs, u kaburskom znači tom berzahu kaburskom životu kaže posanik sallallahu aleyhi wa sallama u hadisu koje prenosi Ashab Ebu Hureyre, da je poslani sallallahu aleyhi wa sallam rekao, kada se Mejid stavi u Kabur, on će čuti korake onih koji su ga spustili i došli na džinazu, čuće ih kako oni odlaze. I onda pitanje kabursku. Sve što se veže za kabur i za život u Brzehu počine nakon što oni koji su došli da isprate po posljednji put svoga komšu, svoga rođaka, svoga babu, majku, oni će doći i otići. Nakon džanazije, nakon ukupa. Onda počine ono što se zove život u Brzehu. Fa in kana mu'minan, kana ti salatu enda rasihi kaže po sami sallallahu alaihi wa sallam ako ta osoba koja je spušteno u kabur, bude vjernik doći će namazku koji on obavljao i staće iznad njegove glave doći će post i staće sa njegove desne strane doći će zekat i ono što je udjeljivao na lahom putu i staće sa njegove lijeve strane a kaže po sami sallallahu alaihi wa sallam a sadaka, rodbinske veze, svako dobro djelo, dobročinstvo prema ljudima, staći će kod njegovih nogu. I onda će pokušati se doći sa sa glave, pokušat će s glave da mu dođe kaznja. Pa će onda nama reći, ne možeš proći pored mene. Namaz će ga tada zaštiti. Pa će po, pokušati, kaže, da dođe sa lijeve strane kaže po samo od Pa će zekajat stati u odbranu onoga koju je davao zekajat. Pa će doći sa desnej strane, pa će post reći ne možeš proći pored mene. Pa će doći, kaže, sa strane nogu, pa će sadaka, dobro odjelo, dobročinstvo. činstvo, rodbinske veze i održavanje rodbinskih veza, reći će ne možeš pored nas proći. Pa će mu biti rečeno sjedi. Čovjek u kaboru. Sjedi. Pa će sjesti. Pa će mu reći glasnik znaš li za čovjeka koji je bio među nama, među vama? Šta kažeš o njim? Misli će nam poslanika sa Allah, ne bi Pa će reći ovaj mate u kaboru, pustite me da klanjame. Pa će mu se reći, uradit ćeš to. Plagaćeš. Međutim, reci nam ono što smo te pitali. Pa će reći ponovno on, o čemu ste te pitali? Kabor, nije lako. Samo. Dolazimo nepoznate osobe. Šta će sad, sad dogoditi? Ma zaboravlja. Strah je upintak. U svojoj kući kad sam, pa ti mi je sve jedno. na mjestu koje se iznova iskopalo, nikada prije nisi došao na to mjesto. Nikada ga prije nisi vidio. Nema ni grijalice, nema ni aman pokrivača. Ispod tebe je zemlja, sa desne strane zemlja, sa lijeve strane zemlje, iznad. Tebe zemlja. I u jednom glasuom, pa će reći, šta kažeš za Muhammeda sallallahu alaihi husallame, onog čovjeka koji je bio među vama, da li svjedočiš nešto o njemu, pa će ovaj mu'mir reći, svjedočim da je on bio Allaho poslanik, i da je došao sa istinom od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa će mu biti rečeno, ti si sa tim živio, sa tim ćeš Satim si umro i satim tim ćeš biti proživljen uz, uz Allahovu pomoć pa će onda biti ovom insanu pokazano mjesto u džemnetu dok je u Kabulu i onda će mu se reći ovo je tvoje mjesto koje ti je Allah pripremio nakon sudnjega dana pa će on kaže jako se obradovati pa će biti pokazano mjesto u džehennemu i reći će mu se ovo je bilo namjenjeno tebi mjesto da si bio nepokoran Allah u dželdešanu. pa će se on još više obradovati jer je izbjegao tu nepokornost znajući braću moja da svaki od nas, svaki čovjek ima dva mjesta na, na ahiretu ima jedno mjesto u džennetu jedno u džemnenu. Svako od nas ima dva mjesta i onda je na njemu koje će izabrati. Onda je na njemu svako od nas je vidjeti ta dva mjesta. I na tebi je mu'mine da odabereš, da budeš pametan, da budeš zreo, da znaš što želiš u životu. Da li ćeš da izabereš mjesto uživanja, blagodati, vječnosti, lijepoga društva, Lijepe besjede. Lijepoga jela i pića. Ili ćeš zabrati ružno društvo. Te gobu. Kaznu. I vječnost. Pa na svakom insanu da razmisli. I ja, amlađer našanom mu je dao slobodnu volju. Da ako želi da bude vijednik. Ehlen o sahlen. I lijep imati život na ovome svijetu. A na ovome svijetu će biti obradovan vječnost. A može i da za, za, izabere loš put, put propasti, muke, tegobe i da pati i na ovome svijetu. A na ovome svijetu ga čeka žestu kaboru. Zatim kaže, poslani salallahu ar ehe ho zatim će se za 70 lakata proširiti njegovo njegov kaboru. I to su sve hadise duka. I ovo su sve stvari koje su mu dobro donijele, došle zbog toga što je radio dobra dijela tokom, tokom svoga života. Ono što malo prije rekli, da dobra dijela utječu pozitivno na čovjeka tokom njegovog života. Tako što brišu loša dijela. I onda ta ista dobra dijela, ta, ta isti namaz, zekat, post, sadaka rodbinske veze, spajanje rodbinske veze, održavanje rodbinske veze i sva ostala dobra djela, bit će štit, prvi onaj štit nakon odlaska sa ovoga, sa ovoga svijeta i prolaska kroz, kroz kabur i kaburska iskušenja. I volio bi da napomenem jednu stvar da koju možda ponekad zapostavimo. Znate li za suru koja uz Allahu pomoć će biti štit od kaburskoga zavrba, mu'minu? To je sura Tebarak il Mulk gdje imamo vjerodostune hadise od posanika sallallahu alaihi wa sallam da onaj koji bude učio suru El Mulk Tebarak el ladhi bijedihi El Mulk قدير, da će mu ta sura doći kao štit između njega i kaburskog azaba i zbog toga je ta sura nazvana sura el-munđije spas spasonosna sura koja će doći poput insanu na ovome svijetu kada je u belaju gušiš se u jezeru u rijeci I onda dođe spasivac i izvučete. A zamislite motiva, zamislite situacije da nema ljudskog spasa. Nema tada da dođe čovjek, rođak, prijatelj i da te spasi. I da kaže, eh, on to ne odaja za U ovom slučaju si prepušten sebi i svojim dobrim djelom. Zbog toga كاجي بصاني صلى الله عليه وسلم وهاديث كويق بلاج إمام مسائيا من قرأ تبارك الذي بيديه الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر كو بوده بروتش يصفكه نوج تبارك <تصفيق> الذي بيديه الملك تريد ست آية إزوبي سورة الله جل شانه جزبرانت كابرسكم أزعاب وددددددددددددددددشيه بيجيس باشن أدكابرسكم أزعاب أودابه ريك رضي الله نسي برانسيدا ركع وكاجب بصني صلى الله عليه وسلم إن سورة في القرآن ثلاثون آية ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك صحيح سنة سنة أبي داود ko debo gurere se pronsidaj da je Poslani, sallallahu alejhi ve sellem rekao sura u kur'anu 30 ajeta zauzimaće se za čovjeka na zauzimaće se za čovjeka sve dok mu ne bude oprošteno a to je tebarakallazi bi yedihi mulk je ovaj hadis ga hadis bilaji imam Abu Davud u svom sunenu i hadis Ibnu Dustan salatun priče na tri prijelike i tri čistača mukmina u kaburu. Nakon života, sada smo govorili sve o čistačima, mukmina od loše i dijela, da dođe pred Allaha, suhanahu wa ta'ala, čisto od grijeha u toku života. Sada prelazimo na kabur nakon njegove smrti. Prvi čistač, prvi zagovarač za mu'mina <coughs> u kaburu jeste dženazan. Ponekad da li hajde mu a kaže, hajde bit će prilika koguda. Mu'min stalno traga za džanazu. Mu'min stalno ide i traži mjesta gdje se klanjaju džanaze. Ako čuje da je negdje blizu džanaza, oda se. Nadat je se da onaj koji se odaziva na džanaze, onaj koji drugima ima klanja džanaze, da će Allah subhanahu wa ta'ala i ne ga obskrbiti, pa da će mu doći virnici na džanazu, shodno hadisu gdje je poslanih s.a.v. rekao nema jednog muslimana, a hadis prenosi Ibn Abbas radi Allahom, nema jednog muslimana kojem će klanjati 40 ljudi koji neće Allaho pripisivati druga, pravi musliman, koji neće Allaho pripisivati druga, a da Allah džanljšanuhu neće dozvoliti da se zauzimao iza njega. Kada? Onda kada budu dobili, dobili za njega. U toku namaza, u toku dženaze. I onda postoji moment kada imamo vjernika, kada imamo muslimana koji je otišao na otišao Allah subhanahu wa ta'ala na onaj svijet sa grijesima. Nije preselio, a on čist. Već ima. Nije se učistio od grijeha. I onda će u kaboru, kada bude spušten sa zajedno sa svojim i dobrim dijelima kao muslima, pošto je klanjao, postio, da ovo ali tako zelj sa grijesima, ako mu bude klanjalo 40 vjernika, koji ne pripisuju Allahu druga, Allah Đerlešanohu će mu oprostiti i da će, da će ovim vjernicima da se zauzimaju za njega, da kad namazu kaže Allahu moj, oprosti mu, smiluj mu se, učini njegov kabor dženeckom balaštom, na pojiga da će Allah subhanahu wa ta'ala ukabuliti da će uslišati njihove njihove dobe. Što znači da je veoma bitan ovaj momenat dženaziv. Ono drugo što će očistiti vjernika u njegovom kaburu i ono što slano će ga čistiti sve dok bude u kaburu jeste trajna sadaka. Jeste ono što je tokom svoga života postavi za sebi On lažu u kabru. Mrtav je. Završeno je, ne može više da ustane, da klanja, da posti, ne može on da izvadi ruku iz kabra i da da ne novac mekomi sadaku ili zekat, međutim ako ostavi za sebe trajum sadak. Ako je pomogao sa gradnjom džamije, ako je pomogao sa gradnjom škole. Opček hajra, opček dobra za za muslimane. Ako je dijelio Nešto što će ostati za sebe. I ako je ostavio za sebe znanje kojim će se ljudi okoristiti, knjigu, napisao nešto, opća korist, to će mu koristiti tokom njegovog boravka u kaburu i to će ga čala od dala čistiti od rija. I treći, treći moment u kaburu jeste kabursko iskušenje. Kabursko iskušenje I kaburska pitanja koja će, kroz koja će proći svaku, kroz koja će proći svaku uz Allahovu pomoć, će očistiti vjernika nakon što položi taj, taj ispit. Jer Allah subhanahu wa ta'ala će dati čestoću vjerniku u njegovom govoru, u njegovim odgovorima, što će biti razlogom da nakon toga se očisti također od svojeg rijeha. Allah subhanahu wa ta'ala kaže I mu feseri kaže da se ovo odnosi na kabur, da će Allah čvrsti vjernika na ovome i na ono me svijetu, da će znati da odgovori. Kada ga budu neleci pitali, da će znati da odgovori na pitanja koja će on biti postavljena. I da nakon kaburskog stiska koje će osjetiti svaki onaj Pa je poslani s.a.v. rekao da iko bude spašen da je se iko spasio kaborskog stiska, kaborskog iskušenja, bio bi sad i bil moaz spašen plemeniti ashab koji kada je preselio, zatresao se arš bilostivog. Međutim, svako će proći kroz to iskušenje koje će, uz Allahovu pomoć, biti razlogom da vjernik se očisti od griha koje koji nosio sa sobom. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme se uticao Allahu od fitne u kabru, od iskušenja u kabru. I ovdje je mudrost. Neko će možda postaviti pitanje zbog čega je poslanik sallallahu alejhi ve se utiče Allahu subhanahu ta'ala od kablskog iskušenja, znajući da je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme uprošteno ono <kuh> i ma taqaddem min zambi huma ta ta'akhar I on pri onu kasnij i da je on zaštićen od griha kaže odgovor je leži u hadisu koji prenosi majka pravo vjerni Aisha radijallahu anha kada ga jednom pitala nakon što je vidjela da se on um popucao prilikom našom namazu kaže poslanik će odmori tebi je oprošteno pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme zar da ne budem zahvalan Allahu rob tako i sa sa ostalim stvarima. Poslanih sallallahu alaihi wa sallam se 70 i više puta donio, donosio stikvar Allahođe lašanohu. Poslanih sallallahu alaihi wa sallam se uticao Allahođe lašanohu od Dejjala, uticao se od, od kaburskog azaba. Iako je u hadijisu rečeno, rekao Poslanih sallallahu alaihi wa sallam, ako izađe Dejjal, a ja među vama, ja ću biti štit između Dejjala i vas. Neće vam ništa moći dok sam ja sa vami. Znači, da nas je poslani, sallallahu viseleme, o ima disima, ti je da nauči, da nas odgoji na koji način i od čega trebamo da se utječemo na ono je Sada prelazimo već na hiretske, na hiretska čišćenja vjernika. Proći će kroz musibete, činit će teube, eh, radi će dobra djela. Međutim, u isto vrijeme pomiješalo mu se قال <تصفيق> الله سبحانه وتعالى يو قرآن بوري. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ذات الله جل شانه يدول نصلي يدكنيك والله قرآن واني ربوك ويا الله بربراو فمنهم ظالمون لنفسه إما أدني هني كويسان سببك نبرب دوشيني قال الله سبحانه وتعالى قال شيني لشادي الله radi ono što Allah ne voli. Međutim, planja posti taj zakat. Govori, la ilaha ila la muhammad rasul. A ina među nima, oni koji se natiču, sad, urati dobro djelo vidiš ga sutra u nekom bilavaju. on se pokaje, kaže, gospodar, što sam tu uradio? Pa opet, uradi dobro dijelo. Uči Kur'an, zikri, opet nalicina belai. Wa minhum sabiqun sabiqun bil khayrat bi idhnillah. Ahimamaju Allahum robouma Sjeti se da treba nekom, nekoga ugovoriti, odmah stisne je zube, kaže ne možeš jeziku na to. Stano u namazu, hajratima, pomaže drugima, dijeli osmihe, dijeli fine fine riječi. To su najboljale ove robote. Na sudnjemu danu imamo također tri etape vezane za, na sudnji dan. Prvo, kaže, samo stanje, ovo su islamski učenjaci, Rekli. Samo stanje na sudnjemu danu, od straha, od raznih glasova ljudi, od muka, od povika, od od slušanja, puc, pucketanja i, i, i, i, i, i vatre džahenomske, Allah subhanahu wa ta'ala će u tome dati svoje rahmet virnicima. Tako da će im biti oprošteno i bit im olakšano na sudnjemu danu. A drugi, drugi segment I drugi čistač loših tijela na sudnjemu danu, kaže, bit će sam, sam motiv na sudnjemu danu, pošto će ljudi na sudnjemu danu, koji budu imali grijehe kod sebe, Biće iskušani sa suncem. Sunce će se spustiti, a pa diju se spomine koliko daljine je jedna milja. U arapskom jeziku to može značiti milja, ono što je poznato, milja koja je malo dalje od kilometra, malo ve, veća od kilometra, ili mil, to jeste početak i kraj obrovi. Da će sunce tako blizu biti. Oni koji će biti na sunnemu dalju i ček, stojaće da čekaju, čekaju e, obraću s Allahom subhanahu wa Pa će i to uticati da se im olakša i da im se izbršu grijesi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala neće vjednika iskušati, neće ga kazniti. Neće biti vjernik u bi, gobi, neće ga ni, ni, ni jedan trn ubosti, a da Allah shodno toj muci, shodno tom ubodu, shodno iskušenju vjernika, neće mu oprostiti od grija koje, koje je učinio tokom svoga života. I zadnji moment na svudnjemu danu jeste, kaže u hadisima kao što se spomini, da će Allah suhanahu ta'ala opraštati vjernicima shodno onima koji se budu zauzimali za njih. Znajući da će Allah subhanahu wa ta'ala dozvoliti da se, poslanih sallallahu a.s.v. zauzima za dvijenike, dozvolit će šehidima da se zauzimaju, zauzimaju za, svoje, za svoje rođake, tako da će svakom šehidu dati 70, za 70 svojih rođaka i rodbine, da se zauzima na sudnim modala. I vijenic će se zauzimati jedni za drugi, pred Allahom subhanahu wa ta'ala, kome Allah j.v. dozvoli, i shodno tome će biti čišćeni od Pogledajte koliko je tapa, koliko samo tih čistača, samo da bi vjernik došao pred Allaha, a on čisto od vrijeha i da bi ušao u džene. Kolika je Allahova milost na vjerucima. I ovaj zadnji, najveći, nešto što je naju zvišeniji, jeste kada svi završi. Zauzima se rođak za rođak, prijatelj za prijatelj. Osani sve Allaho i sve svoj umet. Znate, ko će onda preč jeste svi završeni, sad ću ja svoju milošću da spasim koga ja hoću. Da će Allah dž. lešanovo svoju milošću, svojim kudretom, svojom snagom, svojom apsolutnom moći i sudom spasti koga hoće. Pa onda će spasti onoga koji je svojim sinovima, kada ja umrem, zapalite me, da postanem pra i raspite me po zemlji da me Allah ne proživi. Pa je vjerodostan had izdošao, da će Allah ga proživiti na sudnjemu danu i reći će mu, zašto se to rekao? Pa kaže, gospodaru, plašio sam se tvoje kazme, pa sam mislio da me nećeš moći proživiti ako ako me moji sinovi zapali i pospuno me po zemlji. Pače Allah zbog tog njegovog straha koji gnima od Allaha i od Allahovih kazni smilovaće mu se sve što je odjene. Onda hadis. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme doći će čovjek kod Allaha griješnik musliman. Pa ćemo Allah reče za nisi uradio to. Zar nisi uradio to i to? U to to? tog i tog dana zar se nisi mene bojao? Zar sam ja bio najmani u tvojim očima? Fih se bojao više nego meni! Pa će se topiti, sav će se rastopiti od stida i srama pred svojim gospodara. Pa kada već reč bude rečeno, vodite ga u džahennem, on će se okrenuti i reče, gospodar moj. Ja nisam radio loša dijela mislić da ti mogu nauditi. Ja sam griješio jer sam bio ubijeđen da moji grijesi neće moći utjecati na tvoju veličinu i da neće umanjiti tvoje tvoju veličinu. Pa će se Allah, dž. Anovo, smilovati takvom griješniku jer će meleci, itte sa njim uvjeti ljudi. I onda niko ne zna, sam Allah, suhanova ta'ala, kolika će veličina Allahove milosti biti, znajući da je Allah, suhanova ta'ala, je spustio samo jedan dio svoje milostne dnjavka, 99 dijelova svoje milosti, ostavljena su njom radu. Koliki će bit taj Allaho, Allahova dobrota pravijenicima? Koliki će biti oproštaj? Koliko će njih koji će doći spuštenih glava pred Allahom sa, sa grijesima, sa Samo sa onome što su radili, smatrajući da ih Allah ne vidi, ili da, hajde, ja to uratiti kada se zatvori u sobom, kada odje sa društvom pokvarenim, kada se osami sa nekom djevojkom, proće to, proće proće, sve zapisati. Onaj koji se nada o Allahovu milost, i onaj koji zna da je Allah milostiv, pa neka radi ishodno Allahovu milošću. Ako je ubjeđeno Allahovu milost, neka radi dobra djela. Neka pokaže svome gospodaru milostivom, da, on da je on pravi Allahov rod. Da on taj koji voli Allaha subhanahu ta'ala i da bude milosti prvo prema sebi, prema svojoj duši, prema svome tijelu i da ne do, dopusti sebi samome da bude kažnjen zbog nepromišljenog postupka koji je učinio na ovom nisvi. Volim Allaha subhanahu ta'ala da nas očisti od grijeha da nam da mi svaki hajer dođemo pred Allahom džambušanu adanemo niti jednog griha sa svojim bićem subhanakallahu hamduka shalla